Mm. Eh, god dag och välkomna till Samhällsmagasinet igen. Alltså ett nytt avsnitt av detta intressanta program. Eh, innan jag börjar dagens avsnitt som för övrigt spelas in söndagen den 19 augusti 2012 så ska jag börja med att be er tittare och lyssnare om en uppnittlig ursäkt. Jag är nämligen så här att som ni vet så har samhällsmagasinet legat nere i lite över en månad nu. Det har alltså tagit ett, det har alltså tagit ett tag för mig att eh, göra ett nytt avsnitt. Eh, detta beror dock inte på <coughs> någonting annat än att eh, jag helt enkelt inte har tid. Jag har varit inblandad i lite olika politiska projekt under den här månaden. Det är för övrigt över en månad sedan. Så. Förra avsnittet gjordes. Och jag har som sagt haft en hel del att göra under den här tiden. med olika politiska projekt. Det är, har varit en demonstration som jag faktiskt har varit inblandad i. Och lite annat också. Förberedelser och så vidare. Och sen så har jag haft en del saker att göra privat. Jag har helt enkelt inte haft tid. Men nu är alltså samhällsmagasinet och Eder Vivör Karpstryparen i luften igen. Och gissa om jag har ett intressant program, varannan. Det är en så här: att det ska handla om den molda regerings- och miljöpartiets överenskommelse om att se till så att människor som befinner sig olagligt i Sverige, alltså illegala invandrare, ska ha rätt till vård. Alltså någonting som står tvärt emot med de svenska lagarna i det här landet. Man kan lugnt säga att den morgiga regeringen begår ändå ett Och Miljöpartiet då? Vad ska man säga om dem? Ja, de har ju precis begått en massa lagbrott ända sedan partiet startade 1987. Och jag är fortfarande förvånad över att Miljöpartiet inte har någon politik att komma med. Jag förstår inte hur folk kan rösta på dem överhuvudtaget. Jag tycker att personligen tycker jag att miljöpartiet borde byta namn till flamspartiet, eftersom de inte har någon politik. De är i alla fall inget miljöparti. jag menar, Miljön har ju ingenting med mångkultur och invandring att göra. Miljöpartiet som är för övrigt det mest extrema partiet i hela Sveriges riksdag och för övrigt förmodligen också det mest extrema partiet i hela Europa. De borde byta namn till Extremistpartiet istället eftersom det är just exakt vad de är. Men vi kommer till Miljöpartiet lite senare. Ja, som sagt, det ska ju, som sagt, det ska handla om det här med vård av illegala invandrare. Och vi ska ta och titta lite grann på det direkt här nu. En artikel som publicerades på av Avpixlat. Den 20... Ah, ja, uppdaterat ja. Den publicerades den 28 i sjätte och uppdaterades den 29 i sjätte, står här. Det är alltså lite för sent ute här. Men ändå, jag tycker ändå att det är en intressant sak att ta upp. I allra högsta grad. Uh, jag menar, spelet är, spelet är inte över för en björn björ, är skjuten och slaktad på ex kusiv, exklusiv aktion som man brukar säga. Och den här björnen är definitivt inte slaktad den. Det har bara börjat. Men eh, björnen heter i det här fallet Sverige. Och eh, det står så här. Illegala. Klockan, klockan 08.15 höll alliansen Stor via Spillström, Göran Hänglundsson, Miljöpartiets Maria Färm och Åsa Romsson en kort presskonferens. Där regeringen och Miljöpartiet presenterade överenskommelser inom ramen för migrationspolitiken. Kort och gott, vi har nu kommit överens om att dina skattepengar ska bekosta vård och skola för illegala. Folk som alltid inte har rätt att vara i landet. Ordet papperslösa har missbrukat i vanlig ordning av media och ministrar. Och så här står det om fakta om överenskommelsen om miljövård. Här. Eller överenskommelsen om vård, menar. Eh, och Miljöpartiet är överens om att personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut gömda och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta, papp detta papperslösa som ska få lagrad till subventionerad vård, motsvarande den vård som asylsökarna har tillgång till då. Och sen så står en hel del saker där. Det står tandvård som inte kan anstå gömda av papperslösa, vuxna ges rätt till subventionerad vård och så vidare. Ehm. Och så står det lite grann om regeringen här. Bland annat ska papperslösa och gömda för att få vård och resa barn som få gå i skolan tycker... Uh... Nej, just det. Det är Maria Färm på det så kallade Flamspartiet, Miljöpartiet, som tycker detta. Och lite annat också. Och på Aftonbladet jublar då den oekofobiska ledarskriventen Anders Lindberg. Vi ska gå över till detta lite senare. Men um, ja, vad ska man säga om det här? Förtryckar förslaget. Jag menar, det är inte första gången som regeringen och eh, samtliga partier i Sveriges riksdag utom Sverigedemokraterna har brutit emot den svenska lagen. Och det här är ju ännu ett bevis på det. Jag kan ta ett riktigt bra bevis på det. Eh, förra året, eller var det tidigare år, så beslutade samtliga partier i Sveriges riksdag utom Sverigedemokraterna att det mångkulturella samhället skulle skrivas in i grundlagen. Eh, nu är det ju bara så här att jag är ingen politiker och det vill jag inte vara heller. Ändå har jag bättre koll på lagar och regler i det här landet än vad regeringen och vänsterblocket. har. Jag tycker att det är ganska skrämmande att jag, en helt vanlig samhällsmedborgare, har mer koll på sånt än de som ska ha mer koll på det. Så att bara att ta en sån här sak. Man får inte ändra till höger och vänster i grundlagen utan att fråga de människor som det berör. Och vilka människor det det berörs av grundlagen då? Ja, sådana människor som ni och jag, alltså helt vanliga samhällsmedborgare, men som inte har ett smack att säga till om idag om Sverige. Vi får ju till exempel inte ha folkomröstningar i det här landet. Vi får inte folkomrösta om det är en av de viktigaste frågorna i hela Sverige, nämligen invandringspolitiken och invandringen. Anledningen till att vi inte får det är ju helt enkelt att det har blivit ett rungande nej om det hade blivit folkomröstning om det här. Nej till invandring och nej till den nu förda integrationsflykting och asylpolitiken och invandringspolitiken då. Det är därför vi inte får rösta om det. En annan sak är det i Schweiz. Där får de rösta om det. För det har de demokrati. Demokrati har ja, vi återkommit till det lite senare. Vad är det som är bra med en demokrati förresten och varför fungerar den inte? Jag ska återkomma till det lite senare strax. Här. Ja, alltså det här med det här förslaget då. Eller att jag sa att det som beslutades då att det ska bedrivas vård, att människor som befinner sig illegalt i Sverige som inte har laglig rätt att vara här ska alltså ha rätt till någonting som människor som har laglig rätt att vara i Sverige har rätt till. De personer som inte har rätt till detta ska dessutom få det gratis. Eh, det är också en ganska intressant sak här. Eh, det står också väldigt klart en annan sak som jag tycker är minst lika intressant står klart det klart också så här, att överenskommelsen som presenterades på ja, det datumets torsdag morgon. Då, syftar till en bred lösning som inte bara ska förbättra migrationspolitiken. Den ska också reducera Sverigedemokraternas och andra främlingshämtliga partiers politiska utrymme. Och minska risken för att traditionella partier skulle närma sig dessa som så skett på flera andra håll i Europa. Hmm, tänker jag lite smått sådär när jag läser just de sista meningarna där. Med att man ska kunna påverka utvecklingen i hela Europa. Alltså hur har regeringen och Miljöpartiet tänkt det? Har de glömt bort att det finns något som heter gränser i Sverige? Eller tror de på fullaste allvar att vi kan påverka vad som händer i hela Europa? Alltså Sverige är ju ett litet blutt land om man jämför med till exempel länder som Tyskland och Frankrike. Ska vi då alltså på fullaste allvar kunna påverka vad som händer i Europa? Och ska vi bestämma vad människor ska tänka och tycka? Har vi rätt att bestämma vilka människor som ska rösta på det och det partiet, till exempel i Sverige? Har den regeringen rätt att bestämma detta? Har Miljöpartiet rätt att bestämma? Har något riksdagsparti eller parti överhuvudtaget Sverige rätt att bestämma detta? Svar nej, nej och nej! För det är ju så här att enligt de demokratiska spelreglerna som för övrigt uppenbarligen inte finns i Sverige. Vi har alltså ingen demokrati i Sverige. Och i ärligt talat har vi nog aldrig haft någon demokrati i Sverige. Om man tänker efter. Bara tar det faktum att eh, människor med fel läggning tvångssterialiserades ända fram till slutet på 70-talet i Sverige. Eh, och vilka var det som bestämde detta? Jo det var Moderater och Sossare. Och så säger vi att vi har demokrati i Sverige. Och så pratas det också att man ska respektera all, att man står för alla människors lika värde. Därför tycker jag det är oerhört intressant. Och kanske ni också, att de människor som gastar och skriker mest om att de står för alla människors lika värde absolut aldrig gör det. Bara ta en enkel sak. Fredrik Reinfeldt, vår så kallade statsminister. Anser ju dag ut och dag in att människor som har arbete och som har mängder med pengar i plånboken är mer värda än människor som inte har arbete och som har dåligt med pengar i plånboken. Och så har han <går> magen att stå och prata om alla människors lika värde. Detta är absurt, käre Fredrik Rangfeldt. Och jag tycker att du borde ta ransaker i sitt kalde huvud eller åtminstone tänka på vad det du står och säger. Innan du yttrar det. Ja, i och för sig, du kan ju inte yttra det innan du har... Du kan, ju inte, vad ska man säga? du kan ju inte tänka på vad du säger när du säger. Eftersom du uppenbarligen inte har tänkt på det innan så kan du absolut inte tänka på det, det heller. Men du kan ju försöka någon gång i alla fall. Mm. Men varför är detta förslag fel då? Varför är detta med att illegala människor ska ha rätt till sjukvård? Varför är detta förslag fel? Ja, det var ganska uppenbart egentligen att tror inte ens man behöver ställa den frågan överhuvudtaget faktiskt. Det var rätt självklart att människor som befinner sig lagligt i ett land oavsett vart det landet befinner sig någonstans på jordklotet har rätt till vård. Och det ska inte vara frågan om särbanding heller. Särbehandlas alltså människor som är illegala invandrare på legala människors bekostnad kan man säga då. Eh, de får en massa saker som eh, svenskar till exempel aldrig kan drömma om. Bara att ta en sån sak. I den, på den värmländska orten Kristendam så beslutades det för ungefär, eh, vad kan det vara, två, tre år sedan ungefär. Tre år sedan tror jag det var. Att eh, människor, eller så kallade eller flyktingar då, skulle få gratis sjukvård. I, eller rättare sagt, gratis tavvår då, till exempel när man ska laga tänder. Människor som dock har slit och släpat hela sitt vuxna liv, och även tidigare också, skulle inte få detta. Ehm, och så snackas det om alla människors lika värde, jag tycker det är ganska intressant det här. Och jag tror ni tycker det också. Och sen det här med att man ska försöka hindra Sverigedemokraternas och andra då, så kallade främlingsfientliga partiers politiska utrymme. Även, man nämner inte svenskarnas parti, men det är ju ganska uppenbart att man menar dem också. Alltså, det här är ju ett enormt bakslag för både regeringen och Miljöpartiet när man bestämmer detta. För det här kommer att bli precis tvärtom. Dessa så kallade främlingsfientliga partier kommer inte att minska sitt politiska utrymme, utan det kommer precis, precis tvärtom. De kommer att dra till sig mer människor som ser med öppna ögon vad som sker i Sverige- Både Sverigedemokraterna och svenskarnas parti kommer att tjäna på detta. Men jag tror att svenska parti kommer att tjäna på det lite mer än Sverigedemokraterna. Eftersom svenskarnas är uttalade nationalister. Medan Sverigedemokraterna verkar ha minskat den saken lite grann. Samtidigt så tror jag att det är en ofrånkomlig sak att hålla sig fast vid det politiskt inkorrekta när man väl kommer in i riksdagen. I alla fall i Sverige. Jag ska ta upp det lite senare också, kära tittare och kära lyssnare. Eh, eller varför inte göra det på en gång? Vi tar upp det direkt. Vad är det som är farande att komma in i den svenska riksdagen istället? Ja, som jag sa alldeles nyss så är det ju så här att faran står i att man blir lite politiskt inkorrekt när man kommer in i riksdagen. Man kan inte hålla fast vid det politiskt inkorrekta hela tiden utan man måste ge med sig lite grann. Det handlar om ge och ta va? och det på vis, det viset är inte så konstigt. Jag tror även att detta kommer att drabba svenska parti om de kommer in. Jag är dock för övertygad om, eller övertygad om att SVP kommer att komma in i riksdagen någon gång. Problemet är eh, väl bara att man får se när det blir. Men det går väldigt bra för svenska Parti just nu. Det har gått bra det senaste året. Och jag tror att det kommer att fortsätta att gå bra för svenska Parti. Eh, som jag sa så är det nog att man blir lite politiskt korrekt när man kommer in i riksdagen. Man måste anpassa sig lite grann efter de andra partierna. Men de partierna måste också anpassa sig lite grann efter en skärp, eller det parti som kommer in, och det är det då som Moderaterna och regeringen, Moderaterna och, regeringen och Miljöpartiet försöker stoppa dem. Eh, problemet är bara att de kan knappt stoppa människor från att rösta på partier. De kan, all, de kan inte stoppa människor från att tycka och tänka vad de vill, och de kan inte stoppa människor från att utnyttja sin demokratiska rättighet. På den punkten har vi faktiskt demokrati i Sverige, vi får rösta på vilken parti vi vill, men då får vi tydligen räkna med att vi blir utsatta för påtryckningar, där eh, fascistiska sådana, till exempel från vänsterextremister och så vidare, Det detta tycker jag är helt allra fel. På andra sidan vänsterexismister så som kallar antirasister det har aldrig varit demokratiska så att de ska vara med idag. Jag säger inte att jag är någon demokrat heller, jag anser ju till exempel att brottsjärn inte ska ha samma rättigheter som skötsamma människor i en demokrati. Jag tycker heller inte att pedofiler ska ha samma rättigheter som människor som aldrig har begått sådana brott. Och jag tycker inte att man ska mäka med invandrare och så kallade flyktingar heller. Det ska gälla samma sak för dem som det gäller för andra andra människor i landet. Och även på andra håll i landet också. Eller andra håll i, i, i världen också. Sverige är ju faktiskt det enda landet i världen där man har en integrationspolitik som är ungefär som en upp- och nervänd berg- och dalbana. Stora skillnaden är att en upp- och nervänd berg- och dalbana fungerar bättre än den för integrations- och flyktingpolitiken i Sverige. Och alla människor som är vårt mångkulturella samhälle har olika orsaker som är rasister. Men vad är man om man är rasist? Ja, det gasta som skrik som att den och, en, den och den är rasist ifrån PK. Men det klargörs aldrig ifrån PK vad man är om man är rasist på nåt Och inte heller om man är nazist eller nationalsocialist. Ehm, ja. Ehm. Om man ska hårdare hela den överenskommelsen så skulle man kunna säga så här: Reinfeldt och Miljöpartiet, det de menar är väl egentligen att, de menar egentligen att vi vill ha ett nyss, nytt Auschwitz i Sverige. Avsedda för människorna, så kan säga, fel åsikter. De ska rensas ut, de ska utrotas. Alla ska tycka likadant. Jag menar, det här låter ungefär som att Rajnfällen är någon sorts ränkanation på vår gamla vän Adolf Hitler. Eller gamla vän och gamla vän, men jag tror ni förstår ungefär vad jag menar. Inte ens Hitler hade den här inställningen till med sina medmänniskor som rang för ett tag. Och det här med att det är tillåtet att gömma människor i Sverige. Trots att man enligt den svenska lagen inte får göra det. är ju också intressant. Människor som bryter mot lagen i Sverige hyllas alltså dag ut och dag i, detta, i denna intressanta demokrati. Demokrati då. Eh, trots att det är förbjudet att gömma flyktingar och andra som ska utvisas så gör man det idag och och människor, Vissa människor får ge pris för det. Eh, Okej, okay, då kan man väl säga, säga att då ska man väl ha pris om man är massmördar också, eller seriemördar av går typ. Ja, kanske, kanske säga att man, man har begått fem ord i sitt liv och så ska man ha pris för det. Man ska inte dömas, man ska ha pris för det. Också, så länge som man mördar rätt personer. Men eh, vad är då rätt personer, kan man ju undra över, liksom. Eh, Aftonbladet som jag sa tidigare har ju då eller anser ju då att eh, det här förslaget är helt och rätt och Gud förbjuder, men jag ska nu faktiskt gå in och titta på vad Aftonbladet har skrivit om det här. Eh, det står ju så här då det står så här då. ja, det var väl ungefär vad man kunde vänta sig. Ingenting vettigt någonstans från Aftonbladets håll, så alltså precis som det brukar vara, precis som det ska vara. Detta enligt aftonbladet då naturligtvis, men inte enligt oss vanliga människor. Eh, vad ska man säga? Det kommer inte att komma någonting bra av det här grejen. Däremot kommer det att ställa människor, människor ännu mer mot varandra. Och detta enda det här kommer att göra är att, man, att regeringen och miljöpartiet spelar Sverigedemokraterna och svenska partier åt gärna. Särdemokraterna kommer att öka sina. Att att, det här kommer att se att människor röstar på dem ännu mer. Och svenska partier kommer även att vinna om det här, på det här. Själv, om man frågar mig personligt så tycker jag det är bra. Eh, jag tycker det är viktigt med nationalism. Jag tycker att nationalism är en sak som är bra. Nationalism är, kan ju naturligtvis, precis som en del andra ideologier, vara fel om nationalismen går för långt. Men eh, med tanke på att kommunismen är accepterad i Sverige eh, och att nationalsocialismen är inte accepterad i Sverige. Detta att kommunismen accepterar i Sverige trots alla vidriga brott mot mänskligheten som har begåtts i kommunismens namn. Detta också att större delen av media kontrolleras av vänsterrextremister fast vuxna sådana. De flesta av dessa vänsterrextremister sitter ju i i redaktionerna runt om i Sverige. Och så pratas det om demokrati. Hahaha, ha, ha, säger jag. Demokrati fungerar när det fungerar. Men eh, det fungerar uppenbarligen inte i Sverige. Och detta är inte så konstigt. För vi har ingen demokrati i Sverige. Vi har i de fram, ingen demokratur i Sverige heller. Däremot har vi en form av diktatur i Sverige. Detta står rätt glasklart. Även om man inte kan jämföra den typen av diktatur vi har i Sverige. Med eh, den typen av diktatur som sker i som de har i Burma eller Saudiarabien. Det finns ju människor som vill att vi ska ha sharia-lagar i Sverige och får dessa människor som vi vill, eller som de vill så kommer vi att få det. Vi har ju redan till exempel en moderat riksdagsnamn, en man vid namn Waberi i efternamn, som är uttalad islamist och som har sagt rakt ut i en tv-intervju att han anser att om kvinnan inte behagar mannen i det så kallade äktenskapet så ska hon mördas. Och en sån person sitter i regeringen. Det här är ungefär som, en, som om en kommunist skulle sitta i en socialdemokratisk regering. Men med tanke på att socialdemokraterna är ganska mycket kommunistinfluerat så har det ju redan suttit ett antal kommunister i den socialdemokratiska regeringen genom åren. Ett exempel på en sådan person var Olof Palme som var oerhört rysslandsvänlig och som värmade fattig. Så det öppnat för mångkulturen än vad Mona Salim gjorde. Skillnaden mellan Mona Salin och eh, Olof Palme var att eh, Mona Salin var ju inte särskilt smart. Olof Palme var däremot smart. Han eh, höll det här, den här grejen med mångkulturalismen, höll han nere. Även även Rysslands grejen höll han nere lite grann. Han var alltså inte uttalad eh, mångkulturextremist och invandringsextremist som den gamla skatan, äh, ursäkta, den unga skatan menar Mona Salin var och fortfarande är. Menar, hon är ju faktiskt ganska ung som politiker. Eh, däremot kan man ju inte säga att hennes eh, blundrar genom åren är så värst gammal. Jag menar, det finns en lista på internet publicerad på ett ställe där det finns några av hennes mest korkade uttalanden. Och vi ska ta och titta lite grann på den listan här. Vi söker på internet. Här. Um, vi ska se vad vi hittar här. Vi ska se vad vi hittar. Om vi ens hittar någonting överhuvudtaget. Um, verkar inte som vi gör det här. Um, Vi söker på en annan sak här, ska vi se om vi hittar de här uttalarna. De finns på en sida i alla fall, Det har jag sett att de finns. Här hittar vi faktiskt en sida där dessa uttalen står på. Hoppas att ni sitter i stolen och har spänd fast i ganska rent mina kära tittare och lyssnare. För här kommer ni att få ett skrattanfall. Jag ska bara dra lite kort om er uttalan eftersom jag börjar skratta här redan nu som ni säkert ser. Och eh, detta är inte direkt utan orsak. Om vi tar en titt på dem till exempel här. Några stycken här. Eh, så här så faktiskt Mona Zarin till Centereden Olof Johansson den 13 september 1991 i den avslutande tv-debatten i valrörelsen. Citerar avtalet men ändå. Försök inte gömma dig bakom mina choler för det är ganska korta. Ett annat intressant avtal. Eller. Försäkta. Ett annat intressant uttalande är här. Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka. Måla sa i P1, Morgon i Sveriges radio, P117, 17 maj fotosidet. Eh, också den, hon är mest kända utav alla uttalar som har gjort i de eh, Jag tror att det är lite det som gör att många svenska svenskar är så avsjuka på inmanöten. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder er. Och vad har vi? Jo, vi har midsommar, afton och så att saker. Många saker. Månarsanin sa att det är talen för turkiska ungdomsförbundets JuroTurk. Mark, eller, Mark, Mars eller mars 2002. Eh, alltså... <laughs> uh, och sen det här var också fruktansvärt korkhögt. Det räcker inte att acceptera människors olikheter. Vi måste även gilla den. Uh, detta så långt i bergsjön 2002. Uh, det här är ju som sagt bara några enstaka blundar och tabbar. Utan de alla och tabbar som ut, har satt andra sedan år 1979. Uh, när hon gick med i det socialdemokratiska partiet. Och. Eh, hon blev ju sen när hon avgick som partidledare som vi gick med i stiftelsen eller styrelsen Expo. Alla vet ju vart Expo står någonstans. I det här laget. Eh, jag säger så här: Om, om Expo ville att eh, de skulle ha ännu sämre anseende bland vanliga människor så var det bra att de tog in Morasarin. Jag har till och med för övrigt hört eller fått det bekräftat att eh, Expo. Har fått minskat skattestöd på grund av att de inte gör sitt arbete tillräckligt effektivt. Jag vet inte om det stämmer, men om det är sant så säger jag bara så här: Är att jag, sagt, jag gör så här? Med dessa applåder så avslutar jag nu dagens program. Ja, det blir lite kortare än vad det brukar vara. Jag snurrar på en halvtimme kortare. Men det fanns ju inte så mycket mer att säga och eh, jag har ju fått lite kritik för att jag kör lite för långa avsnitt i samhällspamaskin. Därför blir det en kortare variant. Eh, vi får se när det att jag får se när är tillbaka nästa gång men det kommer ju att märkas om jag säger så. Tills dess, ha en, ha några, ha en del riktigt bra dagar nu och eh, krama varandra i trafiken. Ha det bra och hej då!